Etchekoak. Apa giko. Apa, això. Semof. Ondo, ondo. Eta ze zure gurasoak? Ondo, haiek ere ondo daude. Uh -huh. Aha. E, galdera bat e, zure aita nongoa da. Niraita ba, aietsukoa. Ba, aietsukoa eta hori non dago? Ba, behera, hori goiko urraulen dago, urraul aranan. Aha. Uh -huh. Eta zure ama nongoa? Ama ariakoa Eta hori, hori nun dago? Ba hori, aizkoan dago. O, oh, osungi. Milazk ere, agur kiko. Bai, agur.